InsyaAllah kita dekat rapat-rapat Supaya Mutuh dekat kita, mutuh yang nyata Mutuh yang nyata Jaitanlah nasibullah Arbat kita Kita untuk dekat dengan Allah Jaitan untuk jauh dan beri dengan Allah Kita untuk yakin dengan Allah Jaitan untuk supaya kita tak yakin Jangan balik InsyaAllah Berapa orang dikat tangan yang 4 bulan dikat tangan? Yang sudah keluar 4 bulan kata teman-teman. 4 bulan. ただいまだただいまだただいまだただいまだただいまだただいまだただいまだただいまだ h だいまだただいまだただいまだただいまだただいまだただいまだただただただただただただただただ i だただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただた どうなん ウリアンタウンウリアンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタ Dan semua dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami beritahu kepada tidak kah yang yang kedua itu selama satu tahun dia dalam mengurangkan enam ribu rakah jami' majlis salat. Tidak kah dia telah dapat berpuasa satu bulan ramadan. Jadi mungkin dia Allah Taala. Beri umur kepada kita, beri peluang kepada kita,、ha? supaya kita buat usaha. Dunia ini tempat usaha. Apa yang kita sumai dekat sini, apa yang kita tanam dekat sini, apa yang kita usah dekat sini, itulah yang kita akan suai. Paham, orang kita faham suai. ありがとうございます。 Satu urutan dengan bilangan saja orang Islam yang Allah Taala beri memaklumat. Maknanya tidak seorang tidak sampai dua orang yang ada imannya Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tambah dengan memaklumat berikut tuan. Allah Subhanahu Wa Taala lagi mengalahkan orang yang beriman. Alhamdulillah, tuan-tuan, untuk buat usaha agama, diberi nikmat, boleh menggunakan diri, masa kita, harta kita, kebolehan kita untuk kita usaha agama kita dan untuk kita jadi asbab kesebatan hidup seluruh alam. Ini nikmat besar, tuan-tuan. 実際に私たちのこと、yeah? は、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、 Apabila kita menggunakan nyaman ini untuk menyempurnakan atas maksud alat-alat kita dahulu ini. Apa maksud alat-alat kita dahulu ini? Alat-alat begal, wama alat tulis, wakil, Bila dia alamul. Ini saja alat-alat maksih anta kita dahulunya untuk kita perolehkan kehamilan kesehatan yang sempurna kepada Allah. Untuk kita sembali semula kepada Allah dalam kata sebagai seorang hampur. Diiktiraf oleh Allah SWT sebagai seorang hampur. <tuh> Jadi, untuk kita untuk bersyukurkan iman-iman yang ikhlas. Bagaimana pula? Kita, Kata bulan nanti berakhir, Kita, 私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私 l a のことは、私たちうことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たち Selalu ini ni'mat, ni'mat yang paling besar, ni'mat boleh buat usaha agama, ni'mat boleh buat usaha agama, ni'mat boleh buat usaha agama, ni'mat boleh usaha usaha atas agama kita, atas imam kita, dan boleh jadi asmaq hidayat orang lain, hidayat kepada umay, ini ni'mat besar, tidak ada ni'mat yang paling besar, Tidak ada nilmat. Tidak ada nilmat yang lebih besar, yang lebih utama, yang Allah Allah boleh beri kepada umat akhir zaman ini, melainkan nilmat boleh buat utak utama. Tidak,、so, kan? Tidak ada nilmat. Tidak ada nilmat. ...pada mana nak kita... ...mensyukuri nikmat kita atau? Orang anak Ibrahim beritahu, dia kata... ...kita... ...boleh... ...mensyukuri nikmat usia al-Sakma... ...dengan... ...mengikat diri kita dengan usia. Macam mana, Tuan? Mengikat diri kita dengan usia. Contohnya, apabila usaha telah di jalan lama, maka Sakazah pun bertambah. Sakazah pun bertambah. Orang yang mensyukuri memang usaha agama, dia akan sambut Sakazah. Dia akan sambut Sakazah. Bukan dia lari daripada Sakazah. Atau dia hanya mengumpulkan sekada yang muda-muda saja.、Eh? Abilah satu orang dia mengumpulkan sekada agama. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai hamba yang musyrik. Maksud apa? Apa alat alat yang buat pada dia? Allah katakan, ta taklah ganjiknya. Jadi tertip alat alat. 私はあなたのために私はあなたのために私はあなたのために私はあなたのために私はあなたのために私はあなたのために私はあなたのために私はあなたのために私はあなのために私はあなたのために私はあなのために私はあなたのために私はあなたのために Dan、yeah, Allah Ta'ala akan pergi, faham dirinya boleh. Allah Ta'ala akan pergi, faham dirinya boleh. Jadi boleh. Hari ini orang yang buat khusus agama ini, orang tak Malaysia ini sangat. Selalu dia boleh. Itulah pentingnya kita jaga, okay? Kita jaga betul -betul. supaya Allah sangat besar dan kita dalam, kita sainger, saingoran. Sainger siapa? Tuh dekat. Sainger siapa? Orang yang bukan malarnya ada di. Sebenarnya kamu nak buat muka sama Allah. Jadi kamu tak boleh matilah. He? Mana kan dia pisau? Niatlah pisau sampai tiamat. Maknanya orang-orang, ya kan? Allah SWT bukan sahaja hampir kerja daripada kita. Allah SWT hampir kerja daripada keseluruhan kita. Allah SWT akan kerja daripada orang yang kita usahkan. Kita semua mempunyai niat, semua buah keputusan yang selalu minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah serimalah saya, serimalah keturunan saya, dah hingga hari jamaat untuk jadi asbar keselamatan hidup seluruh Alam. Kita minta maaf. Kenapa? Ini perkara yang besar, nikmat yang besar. <tuh> jadi kita kena minta. Hari-hari kita minta, petugas kita tahu. Semalam、eh, nak umar, tak mulai. Dia kaji sejak dia dapat musuh. Setiap malam tak min, dia akan semayan dahyun dan semayan hajat kepada Allah Taala supaya Allah Taala ta kelimun dia dan kejauhkan dia daripada musuh segera. Ayer kaya dia dan terimal betul dia. Ini kita dengan buat keputusan macam. Hari ini kalau、yeah, tengok pandangan jisik lalu tu macam. Jumlah kakor fakultas ada seratus, ekdi enam puluh. Kalkung fakultas ada tiga ratus, ekdi tiga ratus lima puluh. Bapak ada aktif, tak ada aktif kan? Kan?、Eh? Kenapa kan? Orang yang tak aktif ni, dia tak sambung kerja, sama sekali kerja dia tak syukur. Maka orang anak tak ambil kerja dibuja dia. Sekali, orang Ahmad Lai dekat Markal boleh tahu, dia kata, orang yang tak boleh keluar jalan Allah 40 hari, tak dapat jaga 1 detik, Dia kata, Allah tak mahu dia keluar. Hakikatnya, Allah tak mahu dia keluar. Kita boleh keluar hari ini dengan taufik kepada Allah. Betul tak? Habis ini kita tak boleh keluar, tuan-tuan. Kita kena sedih. Kita kena infidmah, kena tawabat. Kita takut kita sedih jauh pada-pada rahmat Allah. Itu sebab, kawan-kawan, kita kena ikat diri kita dengan Usaha, apa kita nak buat? Lagi sekali itu buat keputusan, buat keputusan dengan penolakan ini, bahwa melalui usaha Allah bahad, wa Taala akan benar keyakinan saya, akan benar iman saya, akan benar agama saya, akan benar akhlak saya, akan benar dunia saya, akan benar akhirat saya. Kita mau yakin. Mau buat kerja dengan yakin.、Eh? Kalau nak kata hari ini, masalah orang tidak akan kerja, tidak yakin ni,、eh? kerana dia tidak yakin dengan usaha. Kerana apa? Dia tak yakin dengan usaha. Hmm. Hmm. Masalah Allah tak, tak ambil kerja daripada dia. Itu pakar dirjen. Kita tulis waktu putusan. Kalau kita buat waktu putusan dan minta kepada Allah, maka Allah, cakap, Allah akan kasih. Hari ini orang minta dunia, Allah talak ta kasih. Ta kasih. Kalau kita orang minta dulu, Allah、eh? talak kasih. Apa lagi orang nak minta? So baikkan asma itu begini, pasti Allah talak kasih. Kalau sudah minta. Semua insya Allah terbalik. Kita ni insya Allah. Ah, kedua terbalik. Itu kerana puasa dengan rasa tanggung jawab. Itu juga dah dan paham bahawa kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam telah beri tanggung jawab kepada setiap kepada umat, setiap kepada kita. Telah diberikan tanggung jawab untuk menyambung generasi, untuk menyambung generasi, untuk menjadi azab. Ketiribannya hidayat seluruh alam. Dengan penuh kesedaran. Saya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Saya bertanggungjawab pada seluruh alam. Saya terbaik waham kalau kita buat begini.、Ha? Kita bangun tidur. Kita bangun tidur. Kita bukan sedar sebagai seorang apa. Saya seorang ayat. Saya seorang engineer. Saya seorang peniaga. Lepas. Saya orang sama saya orang tuh, tapi kita buat sekadar supaya apa? Saya adalah umat demi saya tanggung jawab untuk seluruh alam. Albab pemulaian umat ini adalah dalam buat usaha kamu, buat perbuatan kamu. Albab untuk Allah Taala tolong umat ini adalah dalam buat usaha kamu dalam menyambung kejadian ini. Kalau kita ada kesedaran ini tentuan. Setiap kepada amal kita, kita berzikirnya, kita berdoa kepada semayanya, kita berdoa tinggi hari, kita berdoa pak lohari, kita pak bulan, ke, semua akan berikutan kepada seluruh alam. Itu sebab oleh itu kita perlu buat sendiri dengan penuh kesedaran, dengan penuh semangat. Kali mulanya sahaja pernah bayar seketungi, dia mulakan bayar dia dia katakan Allah Allah umat ini sebab hanya dengan dunia dia dengan penjagaan dia dengan pertanian dia、ha? dan melupakan agama dan untuk agama umat ini. Akan terjebak di dalam setengah. Dan dia akan berterusan dalam keadaan begitu. Jadi, carikalah umat ini tembali semua kepada maksud asal dia. Apa maksud asal umat ini? Buat muka alam. Selagi umat ini tak tembali kepada maksud asalnya. Allah SWT tidak akan ubah umat ini. Dia akan terlibat, terlibat di dalam sifna. Jadi oleh itu sebabnya hari ini kita kena buat keputusan. Kita kena buat kerja dengan penuh yakin. Dengan penuh kesedaran. Saya perlu kepada usia ini. Saya perlu kepada buat usia. ハリーハリー。 ...cuma orang-orang... ...bentangkan pada mereka... ...kepentingan rupa ini. Mesti tahu mereka mengenai Allah... ...siapa Allah?、Ha? Dan bawa mereka ke masjid... ...sediakan mereka masjid... ...dan di situ dudukkan mereka... ...di dalam hakikat iman. Muzakaran mudaik iman... ...muzakaran yang sifat-sifat Allah... Mudahkah anda mengatakan akhirat, surga, neraka,、eh? dan setiakannya mereka setiakannya umat untuk buat hidup. Ini adalah asas sebegini. Dan kalau kita buat begini, oleh siapa Allah Sana'at ini cuman kerana ini adalah tertinggal abad. Wan Guru kita kata kita kena buat usaha dakwah ni hanya dengan satu cara saja. Kalau kita buat cari kita,、ha? dia tidak akan mendapatkan hasil yang begitu lagi. Tetapi kalau kita buat cari sahabat, mizah sahabat, Allah Taala akan beri hasil. Allah Taala akan tumpah. Seluruh teman-teman dia ini.、Ha? Allah Ta'ala akan tukar ke dunia ini. Dengan orang-orang yang berta'at kepada Allah. Masjid-masjid akan dimakmurkan. Itu sebabnya sahabat-sahabat yang besar. Mu'az bin Jambal. Radiallahu a'lhu. Ada sahabat.、Ha? Untuk duduk berta'at. Untuk menggakarai iman. Untuk bina iman. Untuk kuatkan iman. Kita kata untuk kuatkan iman.、Eh? So, orang-orang tak kata, kami kan kita telah beriman.、Eh? Apa nak? Usaha iman macam mana?、Eh? Iman kan turun naik, tuan. Iman ni, kita terus usaha sehingga Dia sempurna iman, tafsiran iman yang selalu kita dengar kita sebut dengan lidah, kita tasbih dengan hati dan kita buktikan dengan aman. Nabi saw diketahui supaya setiap kalimat yang aglaaz masih musyrik. Okay, saya nak Umar diketahui. Dia kata orang begitu senang dia orang berduk-duk-duk, cuba kalimah berduk-duk-duk ke? Tapi、eh? orang yang nampak, tak. Orang yang cuba kalimah dengan ikhlam, dia akan meninggalkan yang haram. Dari hujung rambut dia sampai hujung kaki dia, tidak melakukan yang haram. Dari pulau sampai kira, sangatlah kira balik, tidak melakukan yang haram. Dalam apa keadaan pun, kita tidak melakukan yang haram. Ini adalah kalimah Islam. Sebab kita jenis usia.、Eh? Kita tahulah keadaan iman kita. Sebab kita jenis usia akan iman kita. Supaya dalam apa keadaan pun, kita tidak akan melakukan yang haram. Kita tidak akan langgar oleh Allah. Dalam apa keadaan pun, kita sentiasa taat kepada oleh Allah. Kenang ke? Susah ke? Kaya ke? Mungkin ke? Sakit ke?、Eh? Sehat ke? Tuh ke? Muda ke? Orang ramai ke? Orang cikir ke?、Eh? Dipuji ke? Dihina ke? Kita terus dikabar. Terus sabar dalam mencati perintah Allah. Terus sabar dalam meningkatkan orang yang kalah. Terus sabar dalam menghadapi keujian. Keujian kepada Allah. Jadi rancangan, memang juga akan ujian. Dunia ni tempat ujian. Dunia ni kekemalan umat adalah pilih pemeriksaan. Tempat ujian.、Waktu、orang tuan enam puluh tahun, dia jawab semua apa soalan.、Ha? Tutup mata keluar supaya dia boleh memecahkan. Apa yang ditulis? Itu yang akan menjadi apa? Asas keputusan apa yang dia akan hadapi di dalam kubur dia, di maksyar, di bizan, sama ada dia dapat syurga dia, maka dia dapat neraka. Jadi boleh sekali, kita kena cekat buat Allah Ta'ala akan uji kita. Intihan akan datang. Tak laluh, Allah Ta'ala uji kita dan kita terus istikamah, terus istikamah dengan pusat. Maka ini dinamakan korban. Bila kita korban saja, bawa oleh pilihan. Kita susah payah kerana agama. Kerana usaha agama. Untuk tukakan Allah. Maka Allah Ta'ala akan beri. Hidayah perlindungan. Kita akan beri hidayah oleh Allah SWT. Jadi, kita pilihan kesepakannya. Asas usaha yang kita buat, kita buat usaha. Bagaimana sahabat? Sahabat adalah iman yang perlu sempurna. Kalau kita usaha pun kata-kata-kata 1000 tahun pun, kita tak akan capai iman sahabat. Eh? Betul kan?、Right? Tapi kita kena usaha. Eh? Walaupun begitu, semua sahabat buat usaha untuk buatkan imannya dengan orang-orang. Bertemu sahabat, bertemu sahabat, dan bawa mereka ke masjid. Malah berkata kita, Abdullah bin Abdul Al-Rawah. Ajak orang. Eh? Eh? Maksud kena masjid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ajak orang daripada pasar, ajak dari masjid. Hari ini atas gitulah, atas kerindu kita di tempatan kita sekarang. Untuk itu kita minta supaya kita、ha? buat akan beribu gitulah, beriring gitulah, dua, dua, tiga atau empat.、Ha? Kalau dua-dua mungkin seorang pergi di kerja, dia datang, dia, dia pergi kerja ke apa, mungkin kita tinggal seorang, kan?、Eh? Sama kita buat tiga atau empat, ini pairing kita, kita punya regu, dan kita ketapkan kawasan yang kita punya tanggungjawab. Kalau kat kampung kita ada sepuluh jalan, aa, kita ada, ada enam orang, kita bagi tiga, dua, dua, dua, dua, dua, kan?、Eh? Kemudian tuan-tuan punya regu. Tuan sempat tercari orang baru untuk tambahkan dalam regu tuan. Ziarah.、Eh? Rumah ke rumah. Pintu ke pintu. Kalau kita buat begini tuan-tuan. Allah Ta'ala akan bina iman.、Eh? Ini adalah keperluan. Dia adalah keperluan saya. Untuk iman saya.、Eh? Supaya simpat datang dalam diri kita. Kita dah usahakan. Supaya iman kita... Ha? Datang dalam bentuk sifat Orang yang beriman Sifat yang paling penting sekali Sifat tatwa Kemudian sifat tan Kemudian sifat sabar Kemudian sifat apa? Sifat berserah diri kepada Allah Bergantung hanya kepada Allah Berharap hanya kepada Allah Dalam apa keadaan sekalipun Itu sebab orang sihat. Untuk dapat sifat dia. Kita kena tertipkan diri kita. Tertipkan diri kita macam mana? Kalau harian. Kita kena tertipkan diri kita. Bila kita nak makan tayut. Bila kita nak buat. Kita punya ziarah. Untuk beri masa paling kurang 2 jam setengah. Sehari. Paling cantik 8 jam.、Ha? Bila kita nak buat ta'leh masjid. Bila kita nak buat talim rumah kita?、Eh? Bila kita nak ikram isteri, ikram dolar kita,、eh? kita? Kita kena set time.、Eh? Dan begitu juga dengan mingguan.、Ya? Kita tetapkan kita punya ziarah pertama, ziarah kedua bulanan kita kita tetapkan. Minggu berapa kita keluar? Tiga hari. Tahunan, bulan berapa saya akan keluar empat bulan atau empat puluh hari. Apa yang jadi pun kita kisahkan. Kalau kita buat begini tentuan, Allah Taala akan bentuk hati kita, sifat kawatkal akan datang dalam diri kita. Berserah diriannya kepada Allah. Yakin hanya dalam janji-janji Allah. Itu yakin. Yes. Bawa siapa yang menolong adam Allah, Allah alat araka bantu dia. Wallah di najah aduh di nala nak dia dilaut subuh le nak alat araka bantu dia.、Yes. Alat araka buka jalan-jalan kepada alat araka. Intan surullah ayat surkum waizardin agama tu. Itu mula nasaan. Kalau orang tidak yakin dengan ayat ini. Dia adalah orang pasif dia. Itu sebab dia orang yang berpilihan. Kita hari ini kita kena kita kena buat, kita kena tertibkan diri kita. Tertibkan masa kita.、Ya? Bila kita buat begini, tidak ada masalah. Kalau satu orang, dia jaga lima amal dia.、Ya? Dia jaga lima amal dia. Maksud mudah untuk dia, Allah SWT. ...akan ambil kerja daripada dia... ...Allah Allah akan keluarkan dia...、Eh? ...keluar empat bulan... ...dia setiap tahun... ...mula daripada empat bulan India Pakistan... ...kemudian Allah tak... ...kalau dia terus bersyukur... ...balik daripada India Pakistan... ...dia terus seksis... ...jadi orang yang menjerakkan kerja...、Eh? ...itu orang empat bulan... ...kita sendiri jadi pengerak...、Eh? ...orang yang menjerakkan kerja... ...di mahala kita... ...di halka kita... Kalau di mahala, kita orang yang ambil tanggungjawab, Allah Ta'ala akan ambil kerja kita dihakah kita. Kalau dihakah kita, kita ambil tanggungjawab, dan kita sentiasa menjawab takadah, Allah Ta'ala akan ambil kerja di masyarakat kita.、Ha? Kalau dia terus, dia terus jaga lirman ni, Allah Ta'ala akan ambil dia, bawa dia keluar. beri mata 10 hari tiap-tiap bulan ni di markas pecah ini pecah ring ada orang gini orang gini 10 hari 10 bulan, dapat、ha? sebab apa? diisi amat dan dijaga maka Allah tak nak tambah dah hebat lagi kalau tak nak ambil kerja dia boleh dia sebab begini kita kena jaga perkara asas 5 amat lima amal ni untuk kita tu untuk masjid tuan-tuan hari ni kalau saya tanya masjid tuan ada lima amal kita ada mungkin saya ada lima amal lah hampir lah bila kita tanya tuan ada buat lima amal haa、ah, itu ada masalah lima amal ni untuk siapa tuan untuk saya bukan untuk masjid hanya dia kira hanya bila tanya Bajar, ambil laporan tu masjid tuan ada lima amal ke tidak Tetapi lima amal kita boleh buat untuk saya, untuk kita. Lima amal yang penting. Lima amal asal yang pertama adalah ini, buat kerja hari-hari. Ha? Kemudian, benda ini asal dia adalah tiga harian. Macam mana sepuluh、oh, kita, kita kena duduk dalam tiga harian. Kalau kita tak dapat duduk dalam fikir harian, kita tak dapat takzirkan masa kita. Masa kita tak dapatkan khadil. Kita akan bertabur. Kita tak dapat nak beri komitmen.、Eh? Yang paling bagus kali ini, awal hari kita dah duduk dalam, dalam、uh, musyarak harian kita. Dan kita telah beri. Kita punya komitmen, kita punya wang.、Eh? Kita nak pergi. Masa kita nak buat apa? Insya'Allah. So, lepas ini...、Ha? ...belah pagi ini... ...sebelum kita pergi ombit... ...orang kapan-kapan waktu boleh buat dia. Saya akan buat dua jam tengah. Pertahun, saya akan sambung lagi. Daripada atas... ...depan balik jabat... ...sampai lewat syak. Kalau tuan-tuan luar begini... ...tuan boleh beri masa 8 jam jadikan hari ini.、Man. Ini 8 jam, bukan? Aji itu mulai dah banyak berempat lagi. Kemudian kita ibadat, eh, tanpa berbukol, eh, tanpa suboh, suboh duduk tali, kemudian duduk berjajar, kemudian kita sambung dengan, eh, dengan buat buat jarak rumah ke rumah, tanpa suboh lapai, sebab apa? Berkalapan pasca. Go. Kemudian asar. Ajar mulai dari berapa berapa? Eh, asal itu belum keempat lagi kan? Berapa empat? Empat sampai sembilan, berapa kan? Ah,、eh? lima. Itu boleh dapat lima tambah empat sembilan jangan tak lagi. Ah, bagaimana? Jadi tentuan musrah harian berarti. Musyarak harian ni seperti mana tasbih ni. Anda tahu tasbih? Tasbih yang ikat kunjung itu dipanggil punjun dia.、Eh? Kalau tak tasbih tak ada punjun, kita tak ikat dia.、Eh? Kita tak ikat dia apa dia dengan tasbih? Tasbih akan bertabur lah. Begitu juga, kalau kita tak ikat diri kita dengan musyarak harian, kita punya masa itu, masa itu bau seagama akan bertabur.、Eh? InsyaAllah, insyaAllah itu tak jadi. Jadi, kita kena. Bila dalam usyarakat hadian, kita beri, kita punya apa? Kita punya apa ni? Janji. InsyaAllah, saya akan buat. Dalam usyarakat hadian, apa kita nak tanya? Kita hanya tanya dua perkara sahaja. Laporan satu hari semalam, siapa pairing mana yang pergi dialak, apa hasil dia? Itu sahaja pairing nombor satu, pairing nombor dua, pairing nombor tiga, rungu nombor empat, rungu nombor lima. Ha? Betul? Itu juga ya Dan daripada situ kalau ada Perkara-perkara berbahagia Satu orang kita jumpa dia Dia kata dia tanggup Untuk datang ke masjid Hanya pukul 6 petang Kita bersyaratkan Siapa yang akan tunggu dia di masjid Pukul 6 petang、ya? Kita bersyaratkan Siapa akan tunggu dia pukul 6 petang Dan itu buat diara rumah ke rumah ini,、eh? bukan cukup untuk satu waktu. Sebelum, selepas fajr boleh satu waktu, selepas zuhur boleh lagi, selepas asar boleh lagi, selepas maghrib boleh lagi, selepas bishar. Tentuannya ada masih. Sari-sari kita tengah dalam syarat periksa satu tempat kat tengah ni, dia buat dia punya door to door ni、ha? dengan DPI ni lima kali sehari Tuan, lima kali sehari、tuan. kalau kat Thailand empat, tiga kali sehari tu jatuh hari ni sebab kita tak berambil berat masalah pergi rumah ke rumah dan hidupkan DPI, kita nak hidupkan satu pun tu tak Tapi kalau tuan-tuan kita buat keputusan, kita ambil tanggungjawab, kita, kita doa, Ya Allah, ambillah, terimalah saya sebagai asma untuk saya bangunkan dan sumurkan, makmurkan rumah kamu. Masjid ini di kampung saya, saya ambil tanggungjawab. Ya Allah, terimalah saya, bantulah saya, pimpillah saya. Kita ada doa begitu tak? Ada orang doa begitu tak? Ada tak doa? Ada tak doa? Dia pun ada doa, -tip. doa katakan. Ada tak? Haa... Kita kena doa untuk itu. Kita buat keputusan dengan kita mencoba doa bersama kita. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bantu dan pimpin kita. Siapa yang boleh bantu kita? Allah.、Oh. Jadi kita minta. Haa? Kemudian boleh sekalian, ta'alim. Kita kena butuhkan ta'alim kita setengah jam. Di masjid. Haa? Dengar dengan penuh tumpuan. Hari ini, warah lama -wala kata, walaupun kita dah dengar ta'alim bertahun-tahun, kesan ta'alim tak datang dah di depan kita. Sebab apa? Masa kita dengar ta'alim, kita tak boleh tumpuan. Kita dengar ta'alim, masa itu kita ambil pulang untuk tidur. So apa? So, lihatkan mata kita. Kan?、Yeah. Kita tak ramai apa-apa.、Yeah. Kan? Itu sebabnya kita kena dengar ta'alim yang penuh tumpuan. ...dan minta kepada Allah... ...Ya Allah... ...berilah saya hakikat talib... ...apun maksud talib... Ta ...apun maksud talib... Ta ...maksud talib... Ta ...untuk kita... ...menyuburkan... ...kiakinan kita... ...di dalam janji-janji Allah... ...kata Muhammad Zain... ...untuk menyuburkan... ...kiakinan kita... Di dalam janji-janji Allah. Lagi kita tak yakin ke janji Allah, kita tak akan buat apa-apa. Itu sebab kita kena dengar ta'alim dengan niat untuk menyempurnakan keyakinan kita di dalam janji-janji Allah. Sehingga datang sifat istri tak. Kegairahan yang memuncak di dalam mengamalkan agama. Di dalam mengamalkan peringkat Allah. itu sebabnya kita kena juga hidupkan talent di rumah kita ini problem seperti Malaysia ini kalau kita tengok statistik rata-rata seluruh Malaysia takut ia menghidupkan talent di rumah tak lebih daripada 35% ini laporan daripada tuan-tuan saya tengok laporannya Tiga puluh lima peratus, yang baginya enam puluh peratus hidup talent. Saya ke malam awal malam dia kata, dengan siapa yang tak hidup talent kalau mana, yang itu lah dia kata kamu perlu buat talent lagi. Jadi hari ini untuk project itu hidup benar itu mana? Kita kena hidupkan taklim Oleh dengan lima amal、ha? Apa dia? Baca kita taklim Sekejap pada amal Ganti-ganti dengan ha? Untakan hadir、okay? Nombor satu, nombor dua Sekarang ni Oleh kita tidak supaya kita buat Hazra Al-Quran Bersama dengan keluarga kita Hazra Al-Quran Baca sepuluh ayat tu Nombor tiga, muzah darah enam perkara. Nombor tiga, muzah darah enam perkara. Ganti-ganti. Sekejap. -ganti.、Eh, Abah, ibu, kemudian alo, anak. Ha? alam, anak, alam. Ganti-ganti. Supaya kita nak latih. Kalau kita sebabnya kita jadi baik. Boleh cakap para akamah. Ha? dan supaya tipat enam perkara enam tipat sahabat hidup dalam dalam juara kita nombor tiga nombor empat kita kena ada test kit lepas lepas cakap enam perkara selalu test kit test kit test kit antara keluarga supaya kita boleh aturkan Jadi jadi beliau jadi keluar jadi awak berada. Dan akhir kali musara. Akhir kali musara. Siapa tu berada musara? Siapa dah buat kalem beliau? Siapa dah buat hafal Quran? Siapa yang nak buat mutakarana perkara? Siapa dah buat kenmar? Ah, buat minum pagi, makan tengah hari. Siapa dah buat kenmar untuk kemas rumah? Siapa dah buat kerma? Ada cuma ada tang kita kena nut peladuran. Siapa dah buat kerma? Kita tu、right? sorang. Jadi lima perkara ini kena hidup di rumah juga. Makanya kami sebenarnya hidup kali lima aman. Jadi kita lima aman di rumah kita boleh ada lima aman Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah azam, Insya Allah. Jaga hidup kali rumah dia Insya Allah. Ha, insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kedua tu, gas pertama gas tunggal. 私たちは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っている。 fikir umat adalah diri kita, kita kena buat gantung.、Eh? Dan kita kena buat kedua, kita kena pergi tempat-tempat yang kita nak hidupkan. Amal.、Eh? Tempat-tempat masjid yang tidak ada amal, buat gantung ke mana-mana. Ha?、Eh? Pergiulkan、so, mereka. Yang akhirnya kita kena buat kat、eh, terus sehingga amal hidup. Sehingga amal hidup. はい。 Bawa orang baru. Jadi macam mana kita dah sempurna orang baru ni? Di mana dia cari orang baru ni? Kita boleh cari orang baru、eh? untuk sama dengan kita dengan kita buat usul kepada sebat golongan. Berapa gulungan, tuan? Sebat golongan. Gulungan pertama saudara malam kita. Ha, anak saudara. sepupu, seh.、Nah. Dia minta dia ada taklum dengan kita. Ini yang paling mudah segeri. Nomor dua, jiran kita. Jiran depan, jiran belakang, jiran kanan, jiran kiri. Nomor、nah. tiga, roda yang mungkin satu sekolah di kita dulu. Orang satu pujabat di kita. Nah, kalau orang sini, orang Semenenjong kan? Orang satu negeri. Apa、nah. boleh? Ada ponsel? yang、eh? akhir sekali gulungan orang yang tunjuk minat di dalam di dalam usaha dia duduk dalam tali ta kita dia jadi semayang berjemah、eh? dia duduk dalam gas kita dia duduk dalam bayan kita、eh? dan yang kita tak boleh tinggalkan orang yang pernah buat usaha kita kena usaha nanti ya eh Walaupun dia telah.、Ha? Rehat ke apa ke. Kita kena usahkan dia. Ajak dia punjuk dia malam kita doa untuk dia. Malam, kita doa untuk dia. Jadi kita doa tiga hari ini. Minggu ketiga, kita dah putus. Minggu ketiga. Haa,、ah, orang yang ada pun minggu ketiga. Kita doa. Bila kita letak ini sebagai target kita dan kita buat keputusan dari itu, kita doa, kita nangis. Tentang wajah kepada Allah SWT. Masalah tak akan pergi tak tahu. Masalah tak akan pergi. Dan kita kena usahkan masjid kita supaya jemah tiga hari kita bukan cukup satu jemah. Sebab kalau satu jemah saja akan ada minggu yang tidak ada aman. Betul kan? Bila jemah keluar minggu itu jadi satu jemah saja tujuh orang tak ada lapan. Jemaah dua tiga hari, hari itu tak ada orang nak buat. Eh? Ada talim ke? Atau tak ada orang nak buat gagah ke? Eh? Itu sebabnya kita kena letak target. Masjid saya siap-siap minggu keluarkan jemaah tiga hari. Amin kanan? Amin.、Nah, siap-siap minggu keluarkan jemaah tiga hari. Jadi, daripada jemaah tiga hari ini juga tidak akan bentuk dia. Mereka akan keluar empat puluh hari. Jemahah sumpulnya juga daripada masing-masing kita. Jadi bila jemahah sumpulnya keluar.、Eh? Yang jemah yang lain tu. Mereka teruskan kerja tempatan. Kita fenomena kat Malaysia. Bila jemahah banyak keluar. Kerja tempatan jatuh. Kerja tempatan jatuh. Sebab apa? Bola yang buat kerja tu keluar dengan Allah. Kalau dia keluar empat puluh hari. Empat puluh hari lah itu. Tak ada yang buat. Itu sebabnya kita kena usulah, tuan.、So. Tuan-tuan、so, so、yang ada amal dan hidup di、Pak、amal, kita kena usulah, kita kena tingkapkan. Kena tingkapkan usulah kita. Usulah harian kita kena tingkap. Usulah mingguan kita kena tingkap. Usulah pulanan, jumlah, dua, tiga hari kena tingkap. Ha? Maka, tuan-tuan, kalau kita buat begini, mesjid kita akan jadi akhbar, Jadi bangkit dari luar. Di bandar majid, di bandar majid kita jemaat berbonda, tak boleh negara jauh boleh dibentuk. Ah Amin terkai. Ini muka berjela apa berjela berjela itu?、Eh? Dia telah berlaku. Kan negara-negara lain juga berlaku. Dia bukan di pemajid, selagi berbilang kas, dia boleh、so, jalan. Jum'ah keluar ikut jalan kan.、Ha? Kita dah mula sekalakan. Habis tanggungjawab jalan kan. Kalau kita daripada jalan kita. Tidur Jum'ah tiga hari. Keluar Jum'ah tiga hari daripada jalan. Daripada Menteri dah kat 24 Jum'ah. 5 Jum'ah. Dah keluar daripada jalan. Dekat jalan tu ada. Ada 5 orang orang-orang family. Boleh keluar Jum'ah. Tak terbuka yang ya. mesti berjalan. Boleh. Bisa sebab orang yang mesti kita kena buat kita, untuk, untuk gerakkan umat ini. Kita kena gerakkan semua orang. Dan, terkenal apa, selagi umat ini tak buat ujah, agama mereka dalam keadaan bahaya. Agama mereka dalam keadaan bahaya. Mengikut projek masa, Mereka akan tinggalkan agama. Mereka akan tinggalkan agama dan mereka tidak boleh, tidak ada daya tahan. Tidak ada daya tahan untuk menghadapi cubaan-cubaan dunia sekarang ni. Macam-macam lah. Dudukah kan? Dengan handphone dia, dengan itu, dengan ini, dengan ini.、Eh? Kita keluar masjid je. Masa pun susah nak dagar. Itu semua kali kan?、Eh? Hanya dengan iman, dengan kekuatan imanlah, dengan dengan kekuatan iman dan kesediaan untuk hidup buat korban. Agama hidup, Allah ala kata katakan seperti itu. Hidup melalui korban. Supaya dengan kita kita kena tingkatkan korban, kita kena tingkatkan korban kita. ...dan tekan nafsu kita. Sebab apa? Nafsu ini memang tak boleh nak kita apa? Nak kita sempurna kan di dunia ini. Boleh tak awak sempurna kan nafsu ini? Boleh tak? Tak boleh.、Ha? Kalau orang ada kereta empat... ...dia boleh pakai tak kereta empat, empat sekali? Boleh? Tak boleh.、Ha? Dia boleh pakai satu ke? Betul tak?、Ha? Tapi dekat syurga lagi... Dari alasan yang baik, beda dari dua komuniti berjuntai kan? Hari-hari sibuk nak beda dari dia. Ah,、yeah. tak boleh seperti ini. Wah, kalau seperti ini, ah, okay. Kalau begitu tuan, tuan tuan jangan agam untuk hidupkan sering tuan tuan, malah kita tangi. Tak ambil apa? Tak ambil azam. Pairing. Ha? Azam ni kena jauh semua dah ambil. Azam pairing tak ambil. Ha? Sekarang bangang daripada apa? Daripada halka tuan-tuan beritahu dengan saya. Pairing sekarang berapa? Berapa dah tambah lagi? Ha? Berapa dah tambah lagi? Siapa yang jadi pairing? Dia dah tambahkan pairing. Siapa? Ha ok. Siapa? Bangang tuan. Halka mana? Halka. Uh, あ, 私私 あ, あ, あ, あ, あっ パプロペリカン 何でだ lima belas, amin join. Lima belas, di mana, di mana dia? Ah, lagi lagi jadul mana jadul? Jadul mana? Sepita mana sepita? Sepita, ah. Kenapa? Hah?、Ah, Anam,、no. amin join. Maashallah, lagi join? Peningau, okey, peningau、okay. kuat ini, ini hal tak kuat ini, mana peningau? なかなか。 なわい。 アメリカは パパパパマネパパおらパパおらパパ ああ。 Bukankah、hmm. uh, ya、uh, Minmang ada? Ada minmang?、Uh, Cuma orang minmang bangun、Banyak、Berapa dia punya minmang? Ada? Ha? 10 Minmang akan besar apa? Haa, boleh 10 insyaAllah InsyaAllah kita menemput Kita menyiapkan seorang kita So, pergi nanti Haa Semua kita doa insyaAllah だから私は、だから私 Kata wakil nabi itu semua. Jika kita menyambut dalam ini, maka tidak akan mengjamu. Kira-kira kita menyambut hari ini, sebab Allah telah memberikan contoh dan contohnya kepada nabi-nabi allah tersebut semua, dan kami teruja mendengar kemanusiaan. Alif Baaat Arafah. 私はそれを見ることができない。私はそれを見ることができない。私はそを見ることができない。私はそれを見ることができない。私はそれを見ることができない。私はそれを見ることができない。私はそれを見ることができない。 マスクのようなものが入こるとたくさんあることは、たくるこたくさことは、たくことは、たくさこくるこたくさんあることは、たくさここここここここここここここ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 Dicebatkan dan sediakan oleh baik-baik saja kita bergerak dan bergerakkan oleh jubat dawahnya. Maksudnya Nabi S.W.T. kalimah. Jaya inna haizallah baca hari ini di kalimah yang zaman kita bergerak. Pergi di rumah ke rumah untuk ke pintu, lorong ke lorong, tekat ke tekat, jebatan ke jebatan, kampung ke kampung. Dikerapkan, semua orang Islam berfaham dengan ketanggungjawab agama ini. Akhirnya, Alhamdulillah, M.W.T. Usa'i, M.W.T. Datuk berjaya faham kerjaan kerjaannya dia. Daripada itu, beri tanggungjawab kerjaan untuk pergi, menilaskan kata tanggungjawab ini kepada setiap orang Islam. Kerjaan ini bukan kerjaan individu atau perkomponen. Kerjaan ini adalah kerja sebuah orang Islam. Itu ni kita harus memberi faham atas tamu jantung. Sampai itu, kita perlu buat azam. Kalau azam yang kita berambil, kita tak peranakan sebenarnya jemaah-jemaah yang kita bentuk secara kecil-kecilan, tiga orang, empat orang, lima orang. Dalam, dalam bulan, Allah. Kita boleh sempurna kan dalam masa tiga bulan InsyaAllah Jurnal kita yang akan datang Pada Kementerian 3 April, dan 4 April Setelah itu Jadi kita berusaha Dari perubahan hari ini InsyaAllah Terbakan balik Dan masjid masjid-masjid Dan kita harus bergerak Minta pada Allah InsyaAllah、so、bantu kita Memang kita tidak mampu buat kita. Tapi dengan hal yang sebenarnya dihantar dengan Allah lah, kita tidak boleh buat kita. Habis kita buat azam, kita buat izah azam tak? Pertawakan dengan Allah. Kita baru-barui pun bertawakir. Kita buat azam. Azam itu tak akan ambil. Dapat masjid masjid-masjid.、Nah, untuk buat kajaman negara yang jauh. Dalam, dalam, dalam negeri. Seperti IPB. Ataupun buat jemaah sempera di masjid kita. Jadi akhirnya pada sebenarnya malu banduan dan penolongan Allah. Oleh karena itu azam azam yang kita bandu kita harus bersorak pada Allah dan kita berbesar pergi rumah ke rumah pintu ke pintu dorong ke dorong. Berikan semua orang sebenarnya jemaah yang telah kita azamkan tiga hari kemudian tiga orang untuk jemaah dari bilik jalan itu. sepenuhkan hingga boleh menyebabkan sehingga mencapai 10 orang dan 15 orang ramai ada orang lagi di luar biar kita tidak akan di sini sedikit jadi untuk itu kita pinta pada Allah sebab Allah bantu kita sebablah mudahkan ke dalam urusan kita jadi oleh karena itu pada waktu malam kita berdoa doa pada Allah, Ya Allah, terimalah kami Ya Allah, bukan kami percantan tempat usaha kami, Ya Allah Kerana kau beri bantuan dan pertolongan Kepada Nabi Nabi, Ya Allah Beri bantuan yang sama saja kepada kami Ya Allah Kerana kau beri kerja ini kepada Nabi Nabi Ya Allah, beri lastinya ini kepada kami Ya Allah, tidak beri tak Apabila kita mula bergerak Saat gamut kerja atas agama ini Seluruh makhluk Mukaan yang menda'a makhira Kemutubuhan Binatang binatang segeratan Waktu ada lautan Tayu-tayuan, semua menda'a kepada Allah. Untuk tak bulan dosa-dosa. Dan tentang yang muda, kita kata pada Allah, namun di tengah malam, doang di Allah, lima malam, seluruh orang Islam kita mempunyai Allah. Dan kita di tengah malam. Setiap orang Islam, seleksi akibatnya, setelah dia berlebih penting. Dan sekejap agama, Hidupkan suara-suara na'wah di kampus kita, di majjid, di mahala kita. Pada hari 15, tetap kita berada di majjid kita. Dan kita hidupkan ke luar sana, ubahkan dengan aman. Melibatkan ta'alim, badir dan padil, aman. Kita baca. Itu kita bersediakan. Kau-kauk, ibu, anak dan seri kita kepada kerja dan pusat agama. Abli mereka paham tentang undang-undang ini mereka akan bantu dalam kerja di tempat. Sebagai mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, tentang paham tentang undang-undang ini, mereka membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harta kerana undang-undang ini dan telah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjihadlah kamu terhadap Umar. melalui pengalaman ta'zir fata'il di ta rumah kita. Melalui usaha ini, jika kita fahamkan kerja ini, dia juga akan bagi kita. Dia akan bermudahkan urusan kita, dia akan mempunyai dorongan, semangat untuk kerja agama ini. Malah dia akan didik anak-anak kita kepada jurus pendidik kerja agama. Tapi sekiranya dia tidak bentuk mereka, dia tidak faham tentang suami, dia akan wajibat untuk menghalang untuk kita berkerja. Kerjanya sebuah satu basikal dengan dua roda. Kalau dua roda berjalan, maka illo anggaran kita satu roda atau pusat tiang penerbang yang ada dua sayap. Jadi satu sayap setiap bergerak, jadi setiap itu, jadi baik maka kesulitan berjalan akan terbang. Jadi itu nak kalau hari-hari kita anak kita ya jelas-jelas kita paham kita mengajar baik kita tentang ayat Allah tulisannya menjadi khusus. Asal begini alisya rasulullah no asal dia tidak paham tidak beriman kepada Allah. Waktu masa yang lama dia berkata hampir seribu tahun, hanya berikutnya sampai satu. Tapi nabi surah berkhusus. Dan kita dah menjelaskan pahala yang ini kepada ikanlah ahli, ahli ahli berkaitan beliau. Maka kerja agama Tawarul Mahathirah ciklat. Kerja agama Tawarul Mahathirah berterusan sampai hari kiamat. Sebab tu hari ini kita dah berhiman kepada Allah. Perlukan itu juga yang boleh kita usahakan. Bilukan suasana aman, suasana agama. Nenekan setiap orang setiap orang Islam yang malah kita menutupi setiap agama ini. Kita hidupkan seolah-olah rumah kita di takdir bagai alman Untuk membentuk fikir anak-anak kita berkejap saja Boleh itu InsyaAllah Kita terdewa kepada Allah Supaya terima kita, supaya Allah mengambil kerja daripada kita Kita berhati-hati Tidak saja saya cukup untuk menentangkan kepada Allah InsyaAllah Tak perlu tempat lain lagi Semampuan orang beri tuan yang nilmah Allah tak beri Dan hari ini, ini kita akan <tuk> memulakan, kita mempunyai untuk benda-benda agama ini. Oleh itu, benda-benda azam, mula hari ini kita akan rehatkan. Kita akan terus berpaksa, kita pergi makan hari dari mazik kita. Berhubungan dengan benda-benda suami ini, dia boleh buat. Dia boleh buat, dia boleh makan, dia keluarkan. Disukur juga, insyaAllah. Kalau kita akan melihat, maupun kita faham kerja agama ini, tak tahu kerja agama, kita akan datang ke berikut. Terhadap kerja agama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ع ل ا سيدنا م ت و ل ن ا وترحمنا ََ ه لنكونن َُ من الخاسرين ََِِْ ربنا َََّ وتب َ علينا إِلَىٰ ِ ن َ ك َ انت التواب َ الرحيم اللهم ََُّّ اغفر و َ ر ح م وتجاوز َََ م َ ا تعنتم َ منا الثمن ا ل ا ى ر اللهم تغفر لنا وتعفونا يا مسلم من كل ذنب ونعيم اللهم انا قلوبنا ونوازينا و ج ا ز ن ا ليست ملكنا م ن َ ا ش ي ئ اللهم يبعى ا اغثنا اللهم اغثنا كباء و اللهم باكنا يا م اغثنا اللهم اغثنا هجل اللهم اغثنا ل ع اللهم الأرجاء اغثنا والغني وجميل ص و ى الله عليه وسلم تسليما لا تدعنا ذنبا للاغفر والاحمد للاخبار ولا حاجه ة لك لنا الا خليتنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله ي تستقيم يا الله ي تستقيم قناه التقين والمستقيم يا الله 私たち r 私たちたちは、たちは、私たちは、私たちは、私たたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私ちは、私たちたちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 やっと言ったらやんかおやあがら。じゃんじらすかみやあがら。じゃんじらすかいやあがら。じゃんじらすかみやあがら。やあがらすかみやあがら。やあがらすかみやあがら。 やばいやば私たちいやばいやばいやばいやいい 私たちはこの先生のお話を聞いてください。<音声><音声> やあなた Bahawa Islam yang hampir berkumpulan dan kemurutan semali ke patimah dan Islam, ya Allah. Ya Allah, saya selalu berkati sayang hati kami, kita semua orang Islam, ya Allah. Sebenarnya hati-hati kami dari keinginan, berjarak dan berhubungan. Ya Allah. Pada orang yang muka Islam, ya Allah. Yang tiap patimah, ya Allah. Dia rasa kesusahan kami pada mereka, ya Allah. Kau beritahatlah. Selain itu, Allah akan beritahat, ya Allah. やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやば Ya Allah jadilah tuh melah kami bertobat kepadaMu Ya Allah jangan tinggal hati kami terhibur berlucu Rasululah Ya Allah sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh segala keinginan, kehendak atau apa pun itu demi Allah. Tidak dimasukkan ke dalam kumpulan ini Allah. Jangan jauhkan dari hati kami Allah. Ya Allah sesat kami dan berbuat ini semata-mata keranaMu Ya Allah. Ya Allah Ya Ar-Rahman lah, Ya Ar-Rahim lah. Loro orang Islam ini Allah tidak ada mengingat Allah. Mereka beriman, beri mereka salam Allah. Mereka masjidan bergerak, berusada mengingat Allah. Masullah masey Allah, masullah buat mereka sudah semakin tinggalkan Allah. Dan mereka yang berikan buat kembali berusada mengingat Allah. Tiada sepotong berjauh itu tahu dan beriman setiap hari, muncul jaram jaram ini, pergi rumah ke rumah itu ke situ, tetapi tidak ada mengingat Allah. Ya'lika tidak perhimpun ilah menyebabkan di hari ini ya Allah Seperti semalam kita tidak perhimpun Untuk bajukan di atas umum ya Allah Ini aslak perhimpun ya Allah Mula dikejahatah orang akan datang dan akan maju Ini dengan cepat kami dan tidak menjadikan ya Allah InsyaAllah Terima kasih Terima kasih Kami menganggulkan selalu terjami Wassalamualaikum Wassalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah فهذا الرسل ارجو العزه عما يشركون والسلام على المشاهده والحمد لله ر ا ل ع ا ل م ي